Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Bismillahirrahmanirrahim As-salatu as-salamu ala Rasullë Muhammed wa ala alihi wa sahbihi e gjemain. Shikua së nëruar të gjitha falendrimet, lafdrimet, adhurimet tona, Allahu gjallahu ala i takuin. Lafdata dhe bekimet e Allahu qovshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjet i shokët, dhe të gjitha ata që ndjekin këtë ruk dheri në ditën e fund të kësaj bota. Të nëruar shikua së pas një shkëputje një mujore, por i këthemi përsri për të vazhduar më tutje me emisionin tonë që ka thotë feja. Parase të futem në emision, më të reguan nga regjia se kjo është emisioni nëmër një qindë zbashku me juve. Lësëllon e madnuar, që gjitha këtu takime që i kimi kaluar së bashku a latë në e ketë pranuar, dhe të kemi arritur që me dë vërtet të përqillim mesajin e zotë i Gjellewala dhe mësimit e Muhammedi sallallahu al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 andaj padyshim se kjo më të vërtetë na jep një sinjal të mirë për mirësitë e beqata të Allah xhallahu ala që na i ka dhën këtë muaj. Dhe në anën tjetër, shikuar dhruar, ajo që është në këtë Ramazan, vërtet në katramazan më të vërtetë që gjithashtu të krahas lehtësimit, mirësive të shumta që i kemi përjetuar edhe kthimi i madh i njerëzve në xherim. Alhamdulillah këtë vet të gjithë jemi dëshmitar se ka pas më të vërtetë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 në qofë se si jo tani, për shkak ditëve të gjata, të angazhimeve, mund të vazhdoj më të utje, në ditë të shkurta të dimrit, por gjithashto, është rëndësishme që më të vërtet, e, muaj Ramazan mës të jetë muaj i vetë mja gjërimit, por të jetë një muaj ku në kemi marë fuqi, të mjafturim për të vazhdojnë më të utje, dhejri në Ramazanin e ardhëshëm. Gjithashto të nëruar shikuasë,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 vez tekqia, shpifjet, akuzat, bartë fjalëve. Nostra djustësitë ndryshme, ligshtit e ndryshme, ligsit e, e shpirtit e të lloj-llojshëm, ti kemi flakur me xhirip, mos vazhdimo tutje. Ek çfarë theqësisht ka shumë njerëz që ndoshta ditën e parë të Ramazanit, ditë ditën e dytë Ramazan, ditën e ditën e parë të Bayram duan të thën. Ditën e dytë të Bayram me mënyrë, mas Bayram me mënyrë, mas Ramazanit. Mënyrë i kthehen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 aja është shëmbëllëtyra jonë, aja është modeli jonë, a duhet ndje kur ne, ndërja ati Allah u Gjallera i tha, wa abud rabbek, a du raja zotin tëndë, o Muhammed, dheri kur, hëtta jëtje ke liqin, dheri sa të vje vdeka, dheri në fund nuk dalje, ka ndalje, s'ka pushim, nuk ka sfid, nuk ka telash, nuk ka problem që mund të nëndal, duhet të vazhduar më tutje, duhet të ecim, të vazhdojmë, Nga se kjo është rrugazot e gjelë e gjelë e luhu. Përndaj, këtë energi, këtë potencial, këtë fuqi, këtë vullnat në e Ramazanit, nga se kemi pasën më dëvërtet stacionet të shumë të gjithë Ramazanit, ku kemi pasën të të mbushemi. Njën nga të është e gjerime. E tjera dhe pra, lezimi i Koranit. Sa është më dëvërtet bërimi i pashtershëm i frimzimit,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 një nga luftat, luft në hudit, u përhap lajmi se kështë e vdekur pejgamberit sallallahu a të sëllëm, u përhap një lajmi rajshëm, ku u tha se i dërguari sallallahu a të sëllëm është vrarë. Dhe dhënë nga shok të pejgamberit sallallahu a të sëllëm, disi u demoralizuan, disi u, disi u, u dëshpruan nga kjoj lajmi dhe u olën, nuk vazhduan më tutje.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 në qovësaj ka vdik, nëgretu një pra dhe ju, vazhdo një më tu tjë rrugës e ti, që të vdisnje dhe ju na që vdikaj, në realizimin emisionit, të rolit, në përhapin e fese Allahet Azoj Gjell, përndaj nuk ka të ndalur, nuk ka përshim për besimtarit, përshimoria e besimtarit është vendi i ti një nëtë, që aj për te luftën në këtë bot, angazhoat, prokupohat, për atë vend që Zotë dhe e ja ka pregaditur, që vetëm vdekja ndon nga shijimja tyre stolive dhe bukurive të ati gjeneti. Për ndaj shikonë ruar, Ramazani ka kaluar, mosu allit përshani mo, nëse ka shku Ramazani, apo, edhe ju për ngrituni, e shkani dhe ets një atje, ka ka shku Ramazani të egzoti ti. Tirujem ato veprat mira, ato kujtimet mira, Ato adhuri me këndshme, ato ndaj me vetë ta ofertë vlerëzuare familare, tiroi apërgjitha këtu, për më të vazhduar motutin pas muajit Ramazan. Me një energji dhe elan më të vërtet, pa par më herët nga se kësaj rrode, kimi pas në Ramazan me vërtet që mund t'ia vëdrohemi se ka qen i begat i mir, i mshirshëm dhe na ka sjellur shumë balaqete. Në Ramazan kimi falet namaz Gjemijet kanë qenë të mbushura, hamdurillah, qenë nga namazë i sabat, si kurse përmenda. Tash ka fillu me rajin të nëziteti, e kuptaj? Njerë kanë arsujet në rrë dikush falë në gjemi tjetër, dikush mund të falë në shtëpe, a po nuk mund që tjetë gjithë mund nëmri i njejtë gjemi, e kuptaj këtë? Mirë, po, mos e leni namazën, se paku. A kime e falë namazën gjemin, ku e falë vazhdimisht, gjithë Ramazanit? A kime falë në, në një gjemi tjetër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 Sa dakoja, ti doun lmuosh ke qenim i mshershëm, bujar, ke qen solidar ndër mozan. Vazhdo me tutje. Pse po e ndal durën? Njeriun ndalet vetë atë kur të s'ka bë kaq ditë. Në çfarëse s'ka si bë mirë, pse të ndalet? Pse të ndalet se bëri mirë, pse? Vazhdo me tutje. Me lëmuşën tënte që ke gzuar di kena, ke bëmir, po ka bën mirë, si jo? Po vazhdo pra. të bësh mirë pra. Vazhdo të gëzosh të tjerët me të njëjtën lëmuşë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 Për daj, qështë ka mundësi një gjëtjet e keqe një muaj, e pas të e mështë të ashtonimet muaj, o në kështë të kjojë muaj në shme. Aja shikur në ruar gjithë mërë të keqe. Pra daj, ti themi të keqes jo, dhe ti themi të keqes se ne vendosim për vetën ton e jote. Ne ti tregojmë edhe e gos tonë edhe vetës tonë, se ne jemi u dhecët e vetës tonë. Ne vendosim për vetën tonë, ne kemi arritë,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 dënuar shikuas me vërtet praktikes kemi dëshmuar para Allahut madnuar të praktikisht kemi hetuar veten ton se Ramozani na shplanuar nga sa po hija frutit e veta po hija rezultatet e kur është kështu atë përdoshim se nuk ka që qëli, që me vërtet çka ka fitë kësaj mesnjëtorë më tepër sa lajmeve të këtylla praktike as nuk ka lajm që vjen nga qielli që Allahu dikut i drejtohet me zë duke i thënë se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 këndajte meta, të, me të ka bëu mohabet ka gostit e çdo herë radh dhe ti thos ful u kënaqesh me anë me ty. Sa të shof se kënaqesh me anë me u, çdo ditë mund të më anë me u, se të kalu këtë kafe me jo ko ki. Nëse shof se nuk rend no kur me atë njeri, duke pasur se ki mund të më anë, që nuk është as e kënaqj. Kjo kë është as e mësi që prit mua dalgupit. Nëse shof se kënaqj, ti do të shrizosh edhe minimumin kohë si e kohës që ke për detyrmet e tua, nga sa është nanci për ty. Andaj ne jemi kënaqj duke azru Allahu Jellalu Ala. Ne jemi freskuar shpirtërisht, jemi ripertrir fizikisht, jemi kënaq ndaj aspekt duke adhru. alhamdulillah. Duke azru Allahu na xhel. Duke fal namaz, duke bop punë mirë, jemi kënaq. Andaj nuk dëshrojmë që ta privojmë veten nga kjo kë kënaqësi dhe m'tutje. Dëshirojmë që me të vërtetë kë ajulim të mbetet burimi i kënaqësisë tonë shpyrtnore, ilumëturisë tonë jetësore, nga se të nërruar shikuas, nuk ka vëllahi, mirësi, asë begati, asë knaci më të madhe për njeri unë këtë botë, se sa adhorimi i allautë të mënurë. Ndaj nuk përfundon me Ramazan, nga se asë nuk fillon me Ramazan, përfilimi të jeta dhe përfundimi të jeta. Le tjetë jetë a jonë, në adhurimin Allah të azhënë, sigur së thëtë Allah të barakot, qëllë inë salati, o nusuki, o ma hëjaja, o mamati lillahi Rabbil Alemin, thuaj, namazim, angajimim, sakrifisa ime, kurbanim, madja, jeta ime dhe vdeka ime, janë për kë, lillahi Rabbil Alemin, janë për Zotin, janë për Allahun, kujtë starin, dhe Zotin e, të gjitha botrë, për të janë të gjitha,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 Në momson që më duhet të kemi jetë të lehtë, të mirë. Të na ndihmojnë të kalojmë në sprova të lashave. Djamunson që tetojm Facebook, dhe dalim nga kjo bota Facebook, dhe Allahu tonë të tokojm duke qenë më drejtë të lumtur e ai i kënaqur me neve. Të dërosh shikues, kjo është një porosi e përgjithshme pas muajit Ramazan, nuk dësho që ti këqi më një në temën që kemi filluar të flasim për te parramazanit, por dësho që më duhet të bëj një prezantim të përgjithshëm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 dhe shkojmë rason që pas çka kemi pasur një pushim do të thot një mujor për shkak të muajit Ramazan, që në këtë emision mos të vazhdojmë me temën e filluar para Ramazan, ku jemi duke folë për shenjat e ditës së gjykimit, por falem për disa kujtime që nuk duhet harruar dhe për tema që asoj nuk duhet larguar nga vetaja jon për të vazhduar më tutje me ato që kemi filluar dhe kemi kaluar në pothuajse gjithë muajit Ramazan. Tash më në ekran të jua e shfa që nëmë i telefonit për mes në mund të inkuadroni për të bërë pytje dhe ne edhe para vetës ton kemi do të të pytjet shumëta, por në garajgjia më bëjnë me dje se me njerë kemi një telefonat e i inkuadrojnë me një herë. Urnëni? Urnë? Dhe shta të bëjnë një pytje, po ndoshta është pak jashtë temës vrishpo më interesojnë me ditë qëtojnë këtu grata, nuk përdi është qalle grave a qka është kër jesh të zonë që me lakmu di shka bepës jetë shrej më prejkë Po e qartë po A ka të bëj di shka kjo me finë edhe nëse ka të bëj di shka me finë qka dhëtë me prunë që që ta të më përka më bepës musimit shrej Po e qartë, e kuptu E kuptu Eshte uh, një orë kjo thënje ku nuk bën të zonë me lakmu që nuk i përgjigjet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 Në respektim me kërkesat e të saj është i kërkuar, por ju për shkak të kësaj, ju për shkak se mund të mbi ndëj një leç apo një ull fëmijët, gazet kjo është beshtytni, e pavërtetë, e pa bazë, nuk ka bazë asfetare, as fetare as shkënësore. e askencore. Të drejton ato të rregullojmë. Ordna. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Huaj ndëror, un jam një punëtorë që përmejnë për shtinë. Edhe... jam interesu me vazhdu u studime të i konë përfundur në shkendat politike. Dhe desha me vazhdu, masë të diska në shkendat të të iskallme, apo studime iskallme, diska në shkallme, mund është me mërenë të punë. Diska në që shmojnë më shku në shtërgju, apo jashtë, apo të diska në shtërgju.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 mund të nga kontaktën dhe privatesht, nështë ta mund të të regoj për në një vend, të ashtë përgjësisht qëfar mund të bat, besoj që inëshallah do të mund të ju në dihmojmë inëshallah bëdë një lapë. Kemi telefon të të rinë kadrojmë. Selamu alaikum. Alaikum, selamu alaikum. O që sija e mirë? Mirë, elhamla, sija e një mirë. Pëse zoni jakë shumë i tirit në ma shpetë, a ka bozë dikuna, le të zohët në kuram dikuna, që Po, po, po, një shumë. Salamu alaikum. Nuk ka ndo një bazë që e zani akshami të këndohet ma shpejt se e zani tjera. Por duke pas përgjysje akshami ka desikonë më të ngushtë në bazë tjera, njerëzit kanë përshype se ndoshta duhet ma shpejt tjera të zani ma shpejt të fale, që mështë bjet tjerë i madha. Nu nuk ka këndohet një bazë fetarë, du muon, nuk ka dyqë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 është humb lidhja po sa e kuptova bëhet fjalë për shikimin e futbollit artu humbje kohë. Ëh njeriu duhet që ti të na që kune atit sezon maksimalisht, naçi i bën dobin kët bodën në botën tjetër. O ne kapitali un kryesor është e, koha. Sikurse tregtari kapitalin kryesor e ka mallin e tij. Apo edhe kapitali kryesor i njeriu në kët bodës koha. Kur hum të humb koha të s'uftën asgjë. I humb të gjitha. Prandaj kuën duhet ta ruajm shumë. Për këtë arshtë dhe Allah Gjellar është betuar në konë, nukonë në vojnë asëri pasha konë. Për ndaj, gjerat e të se të humbin konë dhe nuk cilin dobi, asë në këtë botë nuk mësën dhe një, e, një mësim shkencorë, nuk mësën caktuar, nuk mësën një qëka asë të fetarë, asë nuk bënë një pun të mirë, nuk i ndihman një kujtë, nuk bënë një qëka të mirë, atër kjo është humbje kua. Nga një një, një Sot uni e mi lutem për kësaj të komponuar shumë. Nga ndjerë më pëlqen që sikoj nga pak futboll, nuk po them se është ndaluar. Kjo është haram, nuk po them kështu, por duhet të ruhemi se do parëse e tepërt me vërtet mund të jetë një nga shkaktar kryesor për humbje të kohës dhe humbi të shumë gjërave tjetra të dobishme që na duhen ne tek kësaj dhe në kësaj bote. Uh, telefonat çetrakimi, inkuadrojmë. Aleikum salaumullahu. E kam një pyetje, hol. Porna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 Dohën e ku nukët. Prej kujt me ndëgju? Rëqat të rrit. Po, dheveç, prej kajt me ndëgju? Prej ka me ndëgju? Prej telefon, prejt. Po, po, e qartë. E qartë. E dhe dhe të falem zëru dhe zinë ko fjollë, matë një, për zinë, ko fjollë, që t'i të përshuna vë që të bëllet, për kejtë punën të të të bënë. Allah ishë përbledlem, Allah i të rrit. Shalom aleikum. Allah ishë Sei për kat duaosun lutit, do të thot kur vije kuamë bu lut me lshu telefonin edhe atje hoxha bën lutim, më ta amin nuk bën, thonë. Nuk bën, qase asaj është person jashtë namazi, nuk jash namazi, namazit, nukun më të udhëheq dikush jashtë namazit, dikon brenda namazit. Qase ti nuk ke lidhje me të. Prandaj edhe do të thot nuk bën kështu, thonë. Bën dua atë lutut ato të përveti dhe e përfundon. Nëse falesh vetë, nëse falsh më dik, ai të më bu dua lutut mund të bësh me të dua lutut, por jo me dikë që është jashtë jashtë namazit ju, në këtëmrin nga se kenë nuk është e lejuar. Telefonat të të tërë? Salamu alaikum. Aleikum së salamu alaikum. Po që ta është që ty të të sunka li një t'jallë, e veke nga vendur së të një një në nësë, në nësë të ti që kam posë shukë të pingam së alaikum së salamu, po me dish kuptimin e si që a i bjene nësë. Nësë, po. Po, alloq të le, salamu alaikum. Aleikum së salamu. Filime Fjolla emri Anasa dhe Anisa kanë një rrënjë që vije prej uns që do thotë në gjuhën arabe ka kuptimet e shojrisë dhe miqësisë dhe sigurisë. Do thotë dikush që ta thën vetmin, dikush që cil shoqëri dhe miqsi vije me kët emër. Ande Allah e bëj shoqërues me të vërtet të dëmtuarve dhe shoqërues të mirë të të tjerëve dhe u bëft edhe ai me shoshni të mirë inshallah. Të të të a kemi e në kodrojnë? Po, salam alaikum. Po, alaikum, salam rrëtullar. E ta është ta në jështërit, hoqë, unë e kam 17 vjetë, po. a ma në këmë kështët e vaktit, më lume. I falim në 5 vaktit, a ma përdu që kur të kryjë gjimnoazëm edhe fakultetit, mes ne i mund lua, e kam në i sajmë gjina ose i po, qka. Pa, pa, që. Na, të me mirë. Uh, si kërë që si kejnë të njurë, femra muslimane posa të hinë në moshën mad do të dëdijet se si futët në moshën madhora, e ka për obligim që të nëbulohet. Dhe kja është regull fetar që ja ka obliguar Zotë i Gjellewala kriuse i saj. Për ndaj në që saja e vënan obligimin, për të shumë se kja logarit një lej shkelje e obligimit. Dhe kja në vetë në vetë, vetë përbën një lej më katëi. Përbën një vetë një lej më katëi. Andaj pun të mirë nuk o mirë më ishtu njerë e më tërë.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 nëse nuk i pengesa të mba dikon, që ndoshta mund të jenë pengesa për mbules, atëherë unë mendoj se nuk duhet më shty, por dua që të mbuluash, që ta respektosh dhe ta çosh në vend urën e Allahut Azhajal që të ka obliguar mbules, që nga mosha, që nga mosha madhore. Por mos keq kuptuar, ka dësotë të them, ngasë disa kanë nga një lidhën, thonë po mos është se ka ka mos e po duhet më luhet, po po gjynaj se më mbulme, atëherë edhe namazin më lënë ju, jo, namazin mos te kurçish. Vendim për mbullet të këthete të te, a mbulloj është tash, a pas pës vete është vendim i joti. A e është vendim i joti e linë këtë vendim. Unë po të temë se duhet të mbulloj është më njerë, për shkak se e ke obligative. Por kur vendos ti këtë obligim me që në verën, që është e joti, me shtemi se laut. Por nuk duhet këmë me reflektuën pas të me praktisja ose me zbetë në mazë. Në mazë në si e namazë. Namazën në zhësë e si vazhde, ma të utje. Nëso për mbull Asalamu alaykum. Aleikum salam ورحمه الله. Ëh kam një pyetje, po dojmë të nisni një shtëpi të re. A është obligim me tre qurban, apo thotë se përziot Zotit apo nuk është oh. obligim? Po, qartë e kuptom. Veç e të dashur, asalamu alaykum. Aleikum salam, juve shtëpia ju qof për hajër. Allahu alayh as-saut fillimin dhe mbarimin e saj, ju bofshë rahat më ta. Esaj përket thjesë qurban nuk është obligative.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 Nuk e therë kur banin, nuk e thirë njerës, nuk banë kurqë, s'ka lidhja. Vazhdo më dhugje me shtepin, qdo gjë është, qdo gjë është në regull. Inkuadrojmë telefonatën në radhës. Orna. A do më jemë rama. Më jemë rama. Uri në permisionin. Falem në e rësa dhe juve. Zdo të ju shkërgjith. Amin. Pa ta një Porna, por të gjithë. Po orna, po të ndëgjojmë. Une në jam shtazanë, e? E buri jem, përka qëtë mi anëgjit e mjen vajt e mjen e njën zëfet. Po. Po njënë a shë gjërë, në ka bëhë. Po. A gëjohet mi anëgjit. Po. E dhe edhe, ajo ka jemi albisa. Se? Si? Albisa. Po. E dhe ka ka kupinit.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 Është a do të sorta nëna gjallë bën menjëherë. Por emri nuk e ndëgjova mirë Aldisa Advisa nuk mëuta më dëgjua, sado nuk po di çfarë kuptimi ka emri. Emri nuk po e di çfarë kuptimi se nuk nuk na tingëllek është shumë e qartë, po sidoqoftë nuk e nuk po e di kuptimin e emrit. Por në çufse emri është i mirë, i lavdruar, ka kuptet mirë, nuk prish punë sorta gjallë menjëherë, nuk prish punë. Me kusht që emri të jetë i mirë i prezider Dhe ndonjëherë i lavduar për për për vajzën që nesër cit një amër që respektohet për të gjithë shoqëri dhe në edhe edhe edhe, edhe shkollë dhe kudo qoftë nuk ndihet disi nënçmuar për shkak të ati, për shkak të ati. Inkadrojmë çetë telefonat. Ale ale. Orna orna po ndajojm. Selamun alejkum. Aleikum selam rahmetullah. Godji <laughs> kom në të çësë këto ju? Orna aula po ndajojm. Kërë marëm pjesë në, në, në varëjme, dhe më thonë, po? në pjesë e maëve, dhe më thonë, nuk, nuk, nuk e falin në amazin e gjenazës, po? nuk marëm pjesë, dhe më thonë, a, a kanë ata në, në ishtë përblim, apo vetëm, dhe më thonë, kërët kanë shkuarit? Po, e qartë, e qartë. Selam e lejtëm. Alejtëm, selam. Amin e dhigurë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 Idetë më lloçi lloçi falë mkatet e kështimën nga se kjo është merre për gjinazën, më e rëndësishmëresht më ia fal gjinazën. Qase më voros, zë të kush e voros? As kurse lën të vdekurin mbi dhë. Por respekti i bëhet ku ti fal gjinazja. Do të thonë s'e tur, po ju un skoti kuj, marrabdes, edhe veç kimë për të hoqur. Nuk ka së ruku, as rukuas, nuk ka se të rrihet në kamp dhe i mund duhet lëtur asim atë për më te, por, ka. Është shumë e thjesht.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 Dhe përballojmë se kanë sevab, në se vop, nëse bëjnë për hir të Allahut azhgan. Asnjë dherë shkojnë në gjinazë, pse? Pse m'kakon mka te baba t'un pishkoj. E kthi spishkoj se sokon këtyp daja, ja mëun spishkoj. Nuk bën kështu, se bën mirë, bën mirë për vete. Jo pse të ka bodu dikush mirë, e para. Ose për shkoj se mora mos don po dikush, ose për shkoj se kom punuist 50 metë. Ani gjithaqytë në rregull ti, respekt ne bën. Për shka për hir të Zotit. Bonë një jetë me shkup për hir të Allahut, që Allahu më çpërblye për punën që bëvën. Në qoftë se shkon për hir të Allahut dhe për asnjë interes, as fjalë të tjetër, të atëherë është se ka sevap. Qoftë se e falxhjenozën e ka sevapin e plotë. Nuk e falxhjenozën, ka sevap për ato so që mundu për ato të mangët, për shkak se ka lënë mangët për fal namozën e xhenozës. Po të rëndë të të rrim kvarrojmë. Orna. Orna. Selam alejkum. Aleikum salaam ورحمه الله. Em ne jomet muslimane. Po. Elhamdullillah, po nitaz wakut. Po. E, po më intereson dragojt i kanë përmesh shumë a ekzistojnë? Do çka? Dragoj. A dragoj, po, po, po. Po thësh a ekzistojnë? Po, po. Po. E çfarë të pyesh ju apo pse fetarisht nuk u sqegim diçka për till, Allahu xhalla wala krijën çka don. Padyshim se ne kemi argumente në të kaluara, sikurse e ka përmend Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, ka pa njerë kan qen më, më, më të gjatë, më të fuqishëm, më më të më zhvilluar se ne, kështu është përmendë hadith pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, e padyshim pse kan qen të tillë më të sigurt edhe kafshët yra edhe gjithçdo që i ka dhurrë ka qit shumë më më madhe, sado që është në kuhen, kuhen ton. Edhe në ato zhbulime të shkencorë jap më kuptues se përpara ka pas të kriesa të tëra që janë zhdukur apo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 Selam uh, uh, alejku njështë. Alejku musselat. Uh, uh, Kë jam më në gjimnazën, në këmë lejo atë shamija me bëjtë. Po? Edhe uh, taj e një piti keter. A të bëjnë për shambra të vothin hunë me të në? No? Urna, piti e dytë si? Vothin më në hunë. Aha, hunet, vothin më... Po, po, po e qartë, e qartë. Në, e... në të në në uh, në në në në. Se breket shamijtë në për shkolla është një problem, me vërtetë çesaq ko jemi duke vuetur nga ky problem dhe motorët ora muslimane fatkeqësisht nuk po e kanë lirinë mjaftueshme për ta manifestuar bindjen e tyre praktikisht. Edhe pse alhamdulillah ko vet fundet, domethënë nuk është vërtet ndë një ngushtim i madh, po shpresojmë që nga shtatori i ardhshëm ky problem të ersë të largohet. Shpresoj që me vërtetë të ndërmirën masë duhara nga padrejtësia në këtë vend që tua lejuë njerëzve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 është historia e bukuris, pas çakse kët hapësir, ia ja ka dhënë feja traditës që duhet duhet respektuar. kemi telefonat fatkëqësisht na iku telefonata, na bën i hallall ndërsa zgjatëm pak përgjigjen, po presim inkuadrimin e radhës të telefonatos. do çoft derisa të inkadotë të nota radhës, u ndua të lejoj disa pyetje që na kanë dërguar me SMS mahërat Uh, thot, i fali 5 vakte, por nga njerë nuk falem me kohë, sepse e kam burin e smur, po friksojmë se po i në gjuna për namaz, por edhe burin nëse falem e nuk i ndihmoja ti. Uh, Filime shtu duhet të qërrujë se qka është kuha namazit. Nëse njerë të mindojë se kuha namazit është për shemë, drejka, të të rizonë nëra një. Nëse fali një, por e falin dytët, se ku falin kuha. Kuha namazit është që nga kuha, kur të hi namazit, Mire kimin telefonat të marëm pas të i vërdim. Urnën e? Urnën. Nga të rani, kërin, dhe rarë poqë. Aleikum, salam. Të parë dhe të dëshiraj e të ju raj për da vetin tëm të vazhdua, shumë Allah të shpëzlet për kontributin tëm. Amin. Elhamdullillah, jenë i bërë së dhef, që shumë të rinja në në gërëzua nga legjerime të uaja. Alhamdullillah. Pashtu dhe unë për mua personalisht në i bërë së dhef, Talavati të shpërdleve të ashto auditorinë në gjithar aspekt Pashtu pasi që e cika jam të lësare dhe, dhe kisha fatë të dëshirë në të nërja dësatë të shivan nga ju Kështemë të shkemi kërësion të datë pasi që jam bëlluar telemaquarën dhe ekstremiste që i refuzoj fëtësat dhe në kërshirë që së që të shmangin në këtyra hengjëve Pashtu përgja që të bëj me talavati të namat kam dëgjuar që jam bidat Si do të kontifemi apo jona namaz kur bëna falas e xhuhut. Pastaj ja. Po e qartë. Po e qartë. Dhe vetë çfarë fondi me martesë, jam e fryuante ni çajnen ti nuk e kemi, por tani ti më thua se takojmë pastë rregullat e tore. Më këshillën jashtë në mënyrën si si duhet dhe të thënë që duhet të bëhen një kurban, ka ndonjë rregull këtu se duat ta shpëndajmë kurban apo si të vepoj. Po e qartë, qartë.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 dhe udhëzues për Allahu Xha Ljalaluhu këtu janë më të mira do të thotë që Ramazani po jep frytë vet alhamdulillah. Ësë përkat pitu sipord do të thonë që po etiketosh me ekstremizëm me fjalë të tjera nuk kia se para se fundit. Dhe njerëzit do të thot atë çdo dinë dhe flasin. Prandaj nuk duhet shumë të intereson çfarë thonë njerëzit. Po duhet të intereson sa jemi ashtu si kur sa Allahu Xha Ljalaluhu thot. Çdo kush e ka dërd di ken. Dikush e ka golë ose dikush po thot për të. Dikush e kokore mos ki po vlet për të. Çdo kush e ka dikon Gale, mos i thot dikuish kamos i bërtat. Gale on është mos puna çarton dhe mos prandron zonë të xhelavala. Don sa për balltira duhet mos ilmir, korrekt apo në mënyrë të paqësuara të mirë tu asqerojm qendrimin ton. Se ne tashmë jemi në një fazë, tani me kuptim tjetër, ne nuk mund që për shkakun disa hengjë me alkole, vallëzim e kështu nuk mund, mund të marrim pjesë as këtu.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 Këtën, në të të, a në të... balë ke vetë, Allah është problemet. Pyqja e dy që e patë mutra më heret, kështë të bëndë të me sëlevatet. Do të të... E, I ka thonë dikurë së është bidat sëlevatet më atë. Lërgë asaj, sëradion sënët i pegamberi së asëllëm, me ras sëlevatë është sënët. Me ras sëlevatë është sënët i pegamberi së asëllëm. Pyqja e, e trejtë kështë të bëndë të, dë më thonë, apo me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 Jo ç'i shigoj razi Memork Rumicu, shpirtu respondota zgjo me thirr me çë dashamirë pse ju, atë ç'ka mundi të shtruhet një drejtk, të bëhet një lëgzim i kështu mbra nda mundësive dhe mbra nda rregullave të shariatit. E një njeri s'ka mundsi ka thon pejgamber sonjërit ç'është martuar i ka thon a ke bër a ke bër dasmë ka thon jo, qon aulim wala bi sha, qon bën dasmë, çuhet me një një dele, pre edhe edhe jepi dikut u shime ngër ç'i më dis se e martuar, shpallë martesën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 Mund të jetë me ngjyra të ndryshme, por mos tjeshë ngjyra provokative, mos tjeshë me dretë lidhje që më tepër provokon se sa që mbulon. Ekstrem rad, alhamdulillah, takova me motra të mira muslimane që më mësojnë si të bulesha, si të bulesa, besoj që, që kî plot nga ato që dinë me të mësuesë si duhet të bulesa, bulesa jota. Nëse përket pyetjes së sigurisë, çka është më mirë çka më keqja? Kjo është pyetje e etsuara që domun me ia ja qellu, e kemi qellu kret, po alhamdulla që Allahu na ka udhëzu dhe në ka drejtu se si të dim që ka më më më më keqë. Më më më më më më më më më më më ndëgju. Dhe keqë, më më më dhe është, Allah më më hithnu apëton. Sa t'je në udhëzim të Allahot, jenë të mirë. Sa t'je lët udhëzim të Allahot, jenë të keqën. Allah në rujt nga e keqën dhe mundësur me, me praktiku të mirë në të tënë. Uh, kemi telefonat, e në kuadrojmë. Selamu alaikum, më Elhamdëlemi. Dita më ta bo një piti. Po, orna? Si jam i përta më rëtu. Po? Edhe, po më sa dikosh për një qik me dojnë me bëllaf me ta. Po? Mi se të puna shumë mirë, edhe mi një herë, sët po? me dojnë me bëllaf, dalë bëllaf, pikove, senë edhe mazdi dite, tri dite, puna omë shumë mirë, po nëndërpajt puna për minë herë. Edhe ta djevë allak u gjo s'ka. Edhe si të njësë ndon po mendisë tjetër ai thotë ke bon puna mirë mirë anë mole po ata e fatjë vlaqë kokujën po po jam falënder për pishin zot i rrit pishia amin amin zot shule kë mund, disa, e, përgjigje. Përgjigje par, mund, se, mund të tjet disa përgjigje përgjaja po mund të tjet se njerëz mund të kenë arsye të ndoshme të refuzimit e nuk duhet as ta ndijsh vetëm kjaç që dikush po refuzon ti edh me kërku apo edhe mos ndalesh nuk dihet kur s harë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 E së se të bidra e të dëgjuajt, ma në rendësi, apërse të të të kjo që nuk e rehronë në di. Po, dëmonë? Assalamu alaikum. Po, po, alaikum sëlamu. Po, Allah më afini fi bedeni, Allah më afini fi semi, Allah më afini fi pasari. Doha që i dreguar i sasërme ka kënduar në mëngjes dhe mbrëmje, o Allah, më japë shëndet në trupin tim, në të dëgjuarin tim dhe në, në shëkimin tim. Uh, pa dëshim se, rendite që ka po përgambirin sasëm ka orësi.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 Se ti mundë uh, të më shashë diqë po në dëgjash. Për shemë provoja për shemhull që cikësh televizion për zë dhe në dëgjash radio pa, pa, pa pomje. Radion me latë, leci. Thu shtë i po eshe dhe? Do të thotë epse po në dëgjen, po nuk po eshe pomjen, ndëgjimi të bën aq me umishru me atë që po thuet, po thuet se po eshe. Po në qovë se televizion e duke përdi që për, për skazu, vetëm fotografi të vetë veq qëta mjë gulel e dhe ma tepër. Pandaj do thot, ne jemi vet dëshmitar praktik se në jetën tonë ma më marrancia është të dëgjuarit sesa të shqiuarit, sepse kjo nuk e pakson larg asaj rëndësi të shqiuarit kjo. Shumë rëndësish, por për formimin e njerëzit, për avancimin e tij, për zhvillimin e tij, për kuptimin e tij, për komunikimet, komunikimet e me, me me botën jashtëme, padyshimse, dëgjuarit ka rëndësi më të madhe se të shqiuarit, për këtë arsye pejgamberi sallallahi mikadana rëndësi më të madhe atë. Kemi tërfshënot inkuadrojmë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 do të shtatë gjysmë këmbësaj ose mbi gjunjë këtu më radh, ka se këtu janë tësha që janë stëpë. Por dalja duhet të jetë më ndryshe Allah dhe mësmire. Kemi të lëndë një kuadroj. Po, joneer, se të gjithë më arsi që është pochet kismeti që tash. Po, urna. I vita zafër. Urdan? Vita zafëran ski smëdhë që është që më prishë puna. Po, po, po, po. Rohtë të dy vjet e kanë. Shumë i është ka në puna ati fillimit, kur të do më për më do më pikohën dërprejtë mëna. A dhe kur gjotë kejtë që kejtë mi e sanë përveç që e në orinë punë në minëja. Unë e thashë edhe majerët, nëse më këndë gjumë me përmëndje, thashë ka mundësi me qenë do të të arsyuja, e të saktuar dikujtë, por në qovë se përsi dhe sikursitetit me djetër e herë, atër kjo me dërëtet ngritë të, të këni një Gritë e një një dëshim, se mos valkat bëj, me ndë një, në dikjem të ndë një siherit e ti, që ka nevoj me shku, apo mësysh, ka mësysh i me prish, me shku dhe me thonë, me u konstitu me ndë një hojj, i cili, din këto gjera. Dhe ne jo, rral herë, u kemi dhen u zime shiku e zve tanë, që të thrasin këta gjelar, dhe lhamdule a shpesher kam bës zidhja. Andaj ti, telefonu e regjinë,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 them në mollahali li varilja më do vet. Po. Edhe mbyty që ato tash për shkakun mas 20 vjet e kanë e kanë gjet, tash se nasa nuk dhjash, e di as ta mënyra e as që ka shkruar se ne, po tash nuk po dim çamë bë me to atë me hudhën apo do të. Çanaxhë xhelo u bashet çfarë. Ka shkuet po, po, në Hajmali po thua po atë ka. Gjets në gjets në shtëdi tash. Po do gjets po atë drejshme, atë gjets në drejshme. Po po. Po po, podkuptoj podkuptoj po. Po, Tasë dinjado po, ai manehet po, haramiana dor. Po, po të kuptoj, po të kuptoj. Ës, saktë, na prefero vështë të bësh punë me di. Po, dhe, shum, shum, ma ma ma ma ma. po dishim se lef, Amin e diu, amin. Por po ora nuk është si zakonisht njerëzit kanë bër atë së kandidt dhe mendoj se masi çe keni kuptuar se veprimet e tilla nuk janë islame, apo dishim se hajmalia dhe djezmet e tilla këto merren nuk na bëjn dobi. Atëra mirësh kët me azjesu do that me azhesu, qoft me djeg, tersisht do that me largu nga shtëpia dhe mos po marr me të dhe kaq mendoj kjo përfundon skade çka të tentoj inshallah. Me djeg për shkak se komunsim apo drejt kuran ora tuma apo një, një fjalë të Allahut mos më gjuj gjithkon. Po dieg, mire, plon, plon, e djeg mirë bën pllon hi dhe pllor, e gjund diku ne për uji, që ajo gjun uji diku ne lëma ne pros ka diçka sprish pun dhe inshallah me kaq me arfun inshallah ke punon. Udiaki më telefonat apo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 dhe mund të falesht lërshëm pa pasën në prit 20 minuta. Po, të të notë në rrëdhës një kodrojëm. Sëtë amë lejkëm. Alejkëm. Alejkëm. Alejkëm, salamë, rahmatulloh. E kam një përjëtje një vazhës. Po. Pas një së të të të veqare. Po. Dhe dhe shuqja në të e dërët a është të po a unë rënë gjëmë me gjatë nëjë. Po? Dhe ka në fa frike, e kështë ta. Po? Kështë po? e preferu të vinë këtë, në menjë. Pa, pa, në shumë. Pa, dhe në të në të një. Pa, dëshim se onër të këqia janë në gacmimi i shejtani dhe friksimi që njëri e ndinë nga njërë është në një gacmimi i shejtani. Së të ashtë armik i përbetuar dhe i malkuar, që pa, dëshim, nuk ka detyrë të, të të posta shqetsën dhe provokon njëriën. Andaj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 Parse më rame fletë me flet, marë libri më bëruja muslimonit. Dhe aty të më bëruja muslimonit është një kapitull këthua qëfar duhet të këndojnë para gjumet. Dhe i lezën duat e gjumet, njën nga një. Ato që shkabu pejgamberi, sa samë, ajatul kursin, felek edhe nas, amen e rasul, duat e tjera, që i ka këndu pejgamberi, sa samë. Andaj, i këndën duat e gjumet. Dhe, më menjën kërshau në të keqe, si nduëm në po ty nëna në më thriarë thotë o allah mbroj nga e keqja kësaj fundre inshallah bën e largohet dalgo nëse rreth kaçtë largohet ka inshallah thotë do i ndërmerë ato katër pas moza që i thash dhe inshallah bën e largojnë nëse filan më ushtuose komplikot më tepër atë ndoshta kanë një për lexim të Kuranit që një hoxhi këndon inshallah dhe largohet bën. Po ashtu se që nuk ka më pas në ujë nëse i ndërmer këto moza që i përmenda allah dil masmire. Kemi të rrotë inkuadrojm. Orna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 Mirë, kemi telefonatën dhe shpesoj që të e fundit për sëndëta. Allo, <tër> Mim Rama. Mim Rama. Sot i ndëruar, desha me të po një këtje. Po. Kërtirë e zanë hodja. Po. Mushënë similetatëm tërshethe trupi. Po. Dhesha me potë për të farë arsye, nga vjenë gjësën. Të tërshetë si makinë herë, dikur në gjëmë, a falësh? Jo, jo.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 Tjetër. nuk e di nga regjija kuptuan tjetë e funda po kolë tërtuat tjetër, Je nuk e nuk e tjetër, e kemi nështëa edhe ni minut dy, që të bëjme dhe sa lezimit pitive këtësa ma shpejt. E... Thëtë, ka duzëse piti që kanë betë e, për Ramazan, këtu e në lezuar, Sose vopish kuin të vdekur nëse i harxojm për 10000 euro, po pse i harxojm për 8000? Varësisht komunii jap 10000, 20000 s'kan të ajas në sevap, vani për çka po i çan? Nëse 10000 euro në emër të një vdekur, i nimet në Fukaraja ose ndrej një një një një rrugë ose një një një kanal ose një një një ujë emocionez në punë mirë që ne nuk di s'i so shkojë sa, po e di që shumë. Andaj nëse këto 10000 euro janë shërbiy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 a hyjnë gjuna me hyjn tokë të etimeve, po padyshim tokë e atimit është shajt, shajt, e shejt. Po sonja është e shejt. Nuk bën me prek pasurinë e tyra, pastë me lejen e tyra ose kujdeson atyna. Është ka marrveshje, diçka tjetër, po në prek tokë të tyra. Allahu xhallahu wala ka kashtur rrapt ata që prekën pasurinë e etimit dhe e hanin pasurinë e etimit. Thethat se ata që e han pasurinë e etimit nuk futen në barrë të tyra përvet se zëj xhenemit